aurraren gela. Kaixo, Mirari, ze mo du zaude? Ongi, ikusten duzu, lodi lodin nago. Ze, gutxi faltako zaizu aurre izateko ezta? Bai, datorren hilabetean izanen dut, bukaeran. Eta ze, ze izanen da, mutila alaneska? Mutila. Ha, eta ze, prestatu duze dana? Beno, arropa eta hori bai, baina aurraren gela dekoratzen ari gara. Ah, bai, eh? Eta ze, nola dekoratzen ari zarete? Oso polita elditzen ari da. Gerako hormak beixe ezmargotu ditugu. Gelaren alde batean seaskai jarri dugu, seaskai egurrezkoa da eta puntilladun noial zuri bat du. Jo, ze politxezta? Bai, ze aska oso polita da. Gerore, lehioan loredun gortinak jarri ditugu urdin kolorekoak. Gelaren beste aldean apalatigi arroxa jarri dugu. Eta apalatigi honetan, hostailuak eta panpin batzuk jarri ditugu. Jo, eta ze falta zaizue, ba? lanpara eta arropa gordetzeko armairua erosi behar dugu orain dik. Ba, hori ezazter. Ez, baina irosi behar da. Lampara pasade negunean ikusi nuen denda batean, lanpara panpin bada, kolore eta buru barruan bombila badu, oso polita da. Bai, politia eta bitxia ere bai, eh? Bueno, Mirari, lan egiteraian dut. ongi segia, eh? Bai, agor.